«В світі відбуваються неймовірні речі», – скаржився він Урсулі. «Зовсім поряд, по той бік річки, є безліч найрізноманітніших чарівних пристроїв, а ми тут і далі живутіємо, як останні невігласи». Ті, хто знав його з часів заснування Макондо, дивувались, як він змінився під впливом Мелькіадеса. На початку Хосе Аркадіо Бендіа, мов той молодий патріарх, Давав поради, як сіяти, виховати дітей, вирощувати худобу і допомагав кожному, не цураючись фізичної праці, аби тільки гарно йшли справи в громаді. А що тоді господа Боендія була найкраща в селі, то інші намагались устаткувати свої на її образ і подобу. Будинок мав велику світлу кімнату, їдальню у вигляді тераси, прикрашену вазонами з яскравими квітами, дві спальні, в патіо красувався велетенський каштан, поряд розкинулося старанно оброблене поле. Стояла обора для худоби, де в мирі злагоді жили кози, свині та кури. І лише бойових півнів не тримали ні в цьому господарстві, ні в усьому селі. Урсула була до пари своєму роботящому чоловікові. Ця діяльна, розважлива, дрібненька жіночка з міцними нервами, яка навряд чи бодай раз заспівала за все своє життя, здавалося була з раннього ранньої до пізньої ночі відразу в усіх місцях. Всюди супроводжувана легким шурхотом своїх накрохмалених спідниць із голландського полотна. Завдяки Урсулі дорівка. Небілені глиняні стіни та незграбні саморобні меблі завжди були охайні, а від старих скринь, де зберігалася одежа, линув слабкий запах альбааки. Хосе Аркадіо Боєндія, найбільш тямущий чоловік у цьому селі, порадив розташувати будинки в такий спосіб, щоб кожному з сусідів було зручно ходити по воду до річки. І так розумно розпланував вулиці, що у спекотну пору дня кожній оселі діставалася однакова кількість сонячного проміння. Тож уже за кілька років Мокандо стало найчистішим і найвпорядкованішим селищем з усіх тих, які були відомі трьом сотням його жителів. Це було справді щасливе селище, де доти нікому не переступило за тридцять і де ще ніхто не помер. Від самого заснування села Хосе Аркадіо Буандіа почав виготовляти сильця та клітки. І незабаром заселив іволгами, канарками, бджолоїдами і вільшанками не тільки свою власну, а й решту осель. Безперервні концерти сили селеної розмаїтого птаства стали такі оглушливі, що Урсула заліплювала собі вуха воском, боячись збожеволіти. Коли вперше з'явилося плев'я Мелькіадеса і почало продавати скляні кульки від головного болю, люди неабияк здивувались, як то цигани спромоглися знайти їхнє маленьке село, загублене серед просторів широчезної, досить таки заболоченої долини. І цигани пояснили, що просто йшли на пташиний спів. Та потяг до діяльності задля громадського добра Тривав у Хосе Аркадіо Буендіа недовго, поступившись місцем магнітній лихоманці, астрономічним дослідженням, мрієм про добування золота і бажанню пізнати чудеса світу. Спершу такий заповзятливий і охайний Хосе Аркадіо Буендіа помалу набув вигляду ледацюги, Одягався аби як, заріз бородою, що її урсула десь спромагалася сяк-так підчекрижити кухонним ножем. Багато хто вважав, що він втратив розум, ставши жертвою якихсь чарів. Та навіть найбільш переконані в його безумстві кинули своє діло і родину і пішли за ним, коли він, завдавши на спину мішок із ручним знаряддям, попросив громаду допомогти йому прокласти стежку з Мокандо в край великих відкриттів. Хосе Аркадіо Буендія зовсім не знав географії Околу. Знав тільки, що на сході здіймається неприступний гірський кряж, а далі по той бік гір лежить старовинне місто ріо де колись у давнину, як розповідав його дід, перший Ауреліано Боендія, сер Френсіс Дрейк, розважався, стріляючи з гармат по кайманах, яких потім за його наказом латали, набивали солому і відправляли в дарунок королеві Єлизаветі.